välkommen till kvällsfikast denna fjärde advent. Sofia, det är den tredje advent. Mind you, för vi har tänt tre ljus i staken. Men jag har lite svårt med siffror ibland. När det blir för många siffror, för höga. Ja, precis. Ja. Tredje advent, det är den sextonde. Ska det vara? Ja. Eller? Nej. Ska det vara sjuttonde då? Ja ja Det är så många advent och så många poddavsnitt nu Vi är det här Ljusresan börjar verkligen eh, Ta ut sin, sin eh, Ja vadå Det du har framför dig just nu Sin rätt vilk, vilken, vilken rätt har du på din tallrik Vill du beskriva detta <laughs> Detta makabra liksom, Sammanfogen av två helt Osammanfogbara <laughs> liksom, Livsmedel jag har eh, en, eh, vört, ett vörtbröd med smör och banan. Och vad mer? Ingenting. Ingenting mer? Det är sånt alltså vörtbröd med skivad banan på? Alltså jag har provat det här med andra bröd. Vi brukar göra det här med sådana här polardkakor hemma när vi var små. Mm. Men jag har inte provat med vörtbröd. Men jag tänker att det här kviddigt, det kan vara nice med bananen faktiskt. Kör till, kanske det. Mm. Eh, jag har... Eh... Ost på min. Mm. Macka. Det, det känns mycket mer normalt. Mm. Men normalt är ju inte alltid idealet. Mm. Nej. Ska vi det, säga. Det kan man. Det säger vi. Sofia, jag tänker, jag tänker ja. också på en grej mm. som skulle kunna vara orsaken till våran förvirring mm. och vår trötthet, lite grann. Mm. Och det kan ju vara att, att vi har. Eh, vi har skaffat barn, eller podd. Just det. <laughs> Den här podden har liksom blivit som ett barn för oss. Gud, ja. Alltså, det, det känns som man ska hämta och lämna liksom hela tiden. Ja, det är det som håller den vaken på natten. och Det är det som, som gör att man måste planera och att man måste, man måste hålla liksom saker i trim och hålla saker... Det här diskberget måste man hålla undan och man måste hålla stilla att man får mat i vettiga tider. Och... Ja, men det blir ju ett sånt måste som känns så här. Jag måste komma inifrån att göra det också. Det är inte ett måste som att jag måste stänga dörrarna så det jag ihjäl. Utan Nej. det är ett måste som att jag måste sprida in podd, klippa det, redigera ihop det, lägga ut det på nätet, fixa de här avsnittsvideorna och hålla igång Instagram-flödet. För att det har vi bestämt. Ja, precis. Det är bara den viljan som är äh, kravet- och den dikterar liksom allt. Mm. Så jag menar- mitt tips till alla er- par där ute- som uh -huh. sitter i begreppet kanske. Ni följer på om ni kanske skulle- skaffa barn och bilda familj och sådär. Jag känner att ni- har lite svårt att få ihop det här vardagslivet- och är oroliga för att det inte kommer gå sen- Prova att göra podd enda dag ja. i nio månader. Ja. Se <laughs> hur det känns. Ja, precis. Ja, nej, för det, det tar mycket energi göra, ja. Men det ger också jättemycket. Ja, och det är verkligen det är så himla fantastiskt så vi sitter där. Mm. Att vi får den här stunden så vi bara kan prata med varandra och reflektera över saker. Och höra hur du tänker om vissa saker. Och, så det är väldigt kul att prova te också, tycker jag. Mm. Jag tycker det känns viktigt, eh, viktigare och viktigare att kvällsfikast blir en podcast för kvällsfikare och av kvällsfikare. Mm. Så att det här verkligen blir något som spelar in under kvällsfikat. Så eh, vi ska inte utsätta lyssnarna för för mycket smaskande. Men mm. det får vara lite genuint. liksom så. Här. Vi sitter här vid bordet och mm. vi är fan hungre. Ja. Nu ska ha svullas. Ja, precis. <laughs> ska vi ta till recensionen direkt? Ja, det gör vi. Dagens te är ett te. Det är ett rojbos med smak, Helt enkelt. Och därför, i och med att det är rojbos har jag överlåtit smakningen av te till dig, Daniel. Ja, du är ju inte så Nej, glad i jag, jag dricker favoriten från igår då. Den här ölgrej te som var så himla fantastiskt. Ja, men det känns rättvist. Mm. Det här luktar så mycket Rojbos. Ja. Ja, det gör det. Det finns en liten, liten hint av något sött bär. Jag menar att det skulle vara just körsbär. Är väldigt Jag skulle gissa att Rönnbär så. Alltså. Det är lite så synligt lite så här. Lite så lite här. Inte ett ätbär Vi får se vad det smakar. Mm. Åh oh gud, det här tar sin lilla tid att få pejl på faktiskt. Mm -hmm. Det luktar mycket rojbos, men vad det smakar. Det är lite diffust alltså. Det kanske är det lite körsbär, men jag skulle nog inte plocka ur egentligen någon smak i det här. Om någon bad mig pinpointa. Smak? Ja, Nej, det var, jag kanske lät det dra lite för kort tid. Ja, eller så är det bara ett, ett spökte mm. som, som en liten vålnad passerar genom smaklökarna. Ja. Har du en betyg? Tre. Ja. Det, det, det är mitt snittbetyg, så tre har vi det. Mm. Jag dricker upp den här koppen i alla fall. Det var inte hemskt, det var, det var värmande och behövligt. Mm. Alltså jag smakade min banan- och vartbrödsmacka här nu och det var inte så dumt. Det var, tog fram någon sån här knäckighet i brödet liksom. Mm. Det var faktiskt väldigt nice. Okej, okay. tips då till alla allmänheten om ni vill ha en knäckig macka som inte knäcke. Mm. Vartbröd och banan. Precis, och glöm inte smöret. Det låter som en 70-talsrätt Ja, men jag har vuxit upp på ganska många 70-talsrätter faktiskt. Har du det? Ja. Vilken är favoriten? Eh, oj. Säger du flygande Jacob, så Ja, men typ. Eller sån här. Jag tror oh. att det här är en 70-talsgrej. Mm. Eh, päron, Konserverade päron Med och, ugnen After eight, med after eight. Ja. Så det är en 70-talsgrej. Ja, grej. Det, är det. det är faktiskt jättegott. Det har jag aldrig ätit, men det låter jättegott. Ja, okej. Okay. Det är favoriten Det hade vi till efterrätt ganska många gånger faktiskt. Mm. Gud, gott. Så när jag har ätit mycket så här... Kassler med ananas och ris. Alltså det är så mycket 70 det. Har ni, oh. har ni haft den här liksom bruna matkokboken? Liksom, Jag vet inte, kanske. Weirda rätter. Jag tror på något vis har de fastnat hos mamma och pappa och så har de gjort dem. Men nu det här kassler och, och ris och ananas, alltså, det är inte gott. Nej. Alltså. Nej och det, alltså, det, det riset man då var det här, det här kort, koniga, torra riset. Det är så torrt. Det är liksom så att det här skolriset som är som Det, alltså det Från håll, håll är det ingen skillnad mot ett grustag. Alltså. Det ser exakt nej, ut. Nej, precis. Det rullar från varandra när man lägger på en höjd. För inte gör att ju. Ja, de klippar inte upp ett minsta. Nej, alltså vi, vi har ju börjat göra lite så här... Vi tagit inspiration från och recept från Mellanöstern och Indien. Lite sådana. Mm, de, de vet första. ju hur man gör sånt. Ja, det och det är... blir så gott. Alltså, det är så najs. Nice. Men alltså det var ju en, en period när pastan kom till Sverige. Mm. När man inte hade någon aning om hur man skulle koka pasta. Mm -hmm. Och det har ju varit eh, långt in på vår levnätstid. Där pastan kokas i 20 minuter. Tills den blir liksom så, här, <laughs> den blir så här svullen och vit. Och så här liksom mjuk. Du vet hur ja. skolpasta Ja, gud ja. Den är ju här helt uppsvullen av vatten. Och vit. Oh. Oh. Och helt sladdrig. Al dente var liksom, det var rena, rena grekiska liksom. Man ska koka den som potatisen. Ja, det kokas fantastiskt. Faller sönder i munnen som sockervad. Åh oh, gud. Ja, nej. Vi, man måste lära sig föran. Ja, jag vet inte. Men skolmaten överlag sackar efter världens influenser. Jag vet inte, nu är det är för tiden. Det kanske är mer. Ja. Genuint. Mm. Men jag tänker så här, pizza. Det var ju en sorglig <laughs> representation av pizza det vi åt i skolan. Mm så pizzan som är en sån polar macka med tomatsås. Och sen så resten av pålägget kan man lyfta bort liksom, i, ett, i ett bräd. Och hänga upp som en båd på väggen bara. väggbonad. det är en sån kollage så så Ja, ah, det borde, här, borde man få göra. Sånt. Så Gud. Ah. Men på tal om, om gammaldags mat. Idag har vi ju ätit julbord. Och det ja. lovade vi i gårdagens podd att vi ska ah. ge lite med lite tankegångar ifrån. Mm. Vi var på Solviks folkhögskola. Mm. Som, som ligger utanför? Utanför Skellefteå då. Ja. Och ja, men jag tyckte faktiskt att det var väldigt bra. Framförallt fiskdelen tyckte jag var bra. Mm. Och de berättade också att de hade varit tvungna att göra lite nedskärningar. Och med tanke på det så tyckte de hade gjort det väldigt bra. Ja, de sa ju så inledningsvis. Det, det, det tycker jag lite så här. Att, att klanka ner på sig själv lite grann. När man från början säger att okej, okay, välkomna hit. Nu är det så att vi kommer att ha mycket sämre julbord i år. Men till skillnad från alla andra så har vi sänkt priset istället för höjt För att så här, motsvara liksom det ni får. så Det var lite så här, hej välkomna, sänk era förväntningar. Det kommer inte bli så, <laughs> så amazing som ni trodde. Mm. Och där när man väl sitter där vid bordet så känns det lite så här bara, ja det var ju tråkigt mm. men, men alltså de hade ju eh, alltså de hade ju alla de delar, delar man vill ha ah. förutom alltså så här, det är, så, det är så jävla hål i huvudet egentligen om man tänker efter <laughs> att de har skärt ner julbordet och då tänker man, då kanske det inte blir de här dyra grejerna liksom så här. då kanske man inte så, ha så mycket såhär, kallskuret och så mycket lax och sådär men allt det där fanns, det man hade plockat bort var köttbullar, prinskorv och hade gjort att det var endast till för barnen. Mm. Så det fanns ett lit, en liten sån här del av eh, buffén avsedd endast för barn. Där det fanns en, en liten här tråg med köttbullar och prinskorv. <laughs> och <laughs> så här, köttbullsugna papper och mammor gick ju dit och skifflade till sig själva de här ah, bitarna. Jag tror ah. att barnen blev utan mat ändå. Ah, ja. För menar, det är ju det är klart att man kan ju vilja förnya och göra det mer till en så här fungerande sammanhållen matupplevelse. Nu har de försökt göra så här saffranskyckling och grejer. Gör inte saffranskyckling. Eller gör saffranskyckling fast inte på julen. Jag vet, men alltså det där var ju helt förskräckligt. Alltså det enda jag, alltså saffranskycklingen var bara så här alltså, det var som en lussebuller plus kyckling och det är inte gott. Ja, ta kyckling med. Jag tyckte det gjorde det värsta, det sämsta med det. Och osaltad, så vi var i princip samma kryddning som min lussebulle. Det var jätte sött. Ja, alltså, ja, jag vet inte, jag... <laughs> man var någon utan inspiration i köket som stod där med kycklingfler och bara, hur gör det med saffran här? Bara slå lussebulle och tog man bort deg och lade till kyckling. Man strök det som där, det stod deg i receptet och skrev kyckling istället och sen bara... Sen stod de där med russinen och funderade på om de skulle hälla ner. Och så. så var det någon som stoppade dem i sista sekunden. Nej, för helvete! Ja, ja, nej, men alltså, det är klart att man, man kan ju ha en ambition att vilja göra julbordet till en mer sammanhållen matupplevelse. Och jag kan, jag kan tänka mig att en trerättes tolkning av ett julbord på en fin restaurang skulle kunna vara helt fantastiskt. Ja, Men jag, Men jag. alltså, inte på folkhögskolans så här... <går> familjehjulbord där plockar man liksom inte bort de vanliga grejerna och ersätter det med skit på det sättet mm. utan det är liksom mm. men alltså fiskavdelningen måste verkligen få så mycket beröm ja det så var supergott allt där var så jävla gott och gå västerbottenostpanna också ja den var den var jättefluffig <håll> så de hade de typ helt lite pepparkorn på toppen så det var jättefint också mm. den var jättebra. den var bra ja. um... men fick du mer smak på Mer julbord efter detta. Uh, men jag saknar de här prinskåvorna och köttbullarna. Ja, Gud. Jag tar alltid skinka men jag äter aldrig den på julbordet. Det är så dumt. Ja, uh, men fan, det känns som att jag också gör det. Uh. Man plockar alltid den, man vill ha det. Men måste de säger så här. Se att du kommer till Solviks julbord nästa år. Mm. Och de säger, hej, välkommen hit. Vi har fått göra ännu mer nedskärningar. Nu har vi bara fem rätter på julbordet. Men det kostar bara för 39 kronor. Ah. Och så sitter du där. Hoppas, hoppas. Det är de här rätterna. Vilka fem rätter vill du ha? Eh. För att du ska känna att det var värt de 39 spännen. Alltså den här varmbrökta laxen. Den var så god. Mm, varmbrökta lax, okej. Okay. Ja. Med tillhörande romsåsas. Alltså, det var så gott. Västerbottenspajen um, också. Mm, okay. um, och om man ska välja av de saker som fanns idag... Nej, men väl vilka du vill. Jaha, okej. Okay. Ja, men då vill jag nog ändå ha... Alltså, det är typ gott med så här någon köttbulle. Man behöver inte ha så många. Um... Men sill och ägg också. Det är faktiskt jättegott. Och det äter man nästan aldrig. Så det, det vill jag ha. Okej, okay, så köttbulle, sill, ägg, mm. västerbottenpaj och varmrätt lax. Ja. Ingen potatis eller så? Jo, potatis, men den räknas ju inte som rätt. Jo. Okej, okay, potatis. Jag tar det bort det. Jag har tagit för många. Jag har tagit sex stycken. Ja, man kanske inte måste ha äggen. Okej. Okay. <laughs> ja, men det var väl lätt, det var ju klassiskt och bra. Mm. Vad skulle jag de välja? Jag hade jättegoda sillar, någon sån här leks. Sillar, mm. det var helt fantastiskt. Så de har gjort så här någon laxrör och de har gjort någon sån här mm. Så det var gott. Mm, det var gott. Ska jag ta mm. mina fem? Ja. Senapsil. Um, mm. Det är den godaste sillen tycker jag. Mm. Och det är senap, känns lite djurligt och bra. Mm. Uh, Janssons frestelse. Mm. Det är med det godaste på tycker jag. Men trodde du det idag? Gud ja. Var, var den god? Nam, nam, nam. Hade de gjort en bra på Solvig? Ja, helt okej okay, i alla fall. Eh... Uh, Ja, det var, jag har inget att klaga på på den. det var mm. god. Mm. Så det är mina två eh, topp kanske där. Mm. Eh, Varmdökt lax är så gott. Jag plockar den också. Mm. Sen, eh, oj. Prinskorv är jag svag för. Det mm. ska med. Och så till sist... Eh, Limpmacka med smör och ost <laughs> <Ha>. <skratt> <skratt> ska, Macka ska det vara Sen <skratt> okay. är jag med på julbordet ha, okay. ja, Nej men eh, Nice med julbord ah. Jag hoppas kunna se de här rätterna på mitt julbord På julafton mm. <skratt> Men Sofia mm. Nu är det Tredje advent ah, En vecka kvar till jul Vi har kämpat på bra Mm, det tycker hur, jag också. Men hur går det med din decemberöverenskommelse? Ja, <skratt> vi får väl se. Um, alltså jag har en bra plan för mitt plugg. Men jag kommer inte vara klar med den här rapporten innan jul. Det kommer jag inte. Hur känns det då? Alltså det känns lite dumt för att... Uh, har vi ens berättat om decemberöverenskommelsen? Oh, good, yeah. Ja gud Ja okej. Okay. Det känns lite dumt därför att det står ju där. eller Ska vi berätta vad det är för någonting? Det kan komma en ny tillkommande lyssnare som vill veta vad det är vi pratar om. Mm, precis. Decemberöverenskommelsen var en sak som du och jag gjorde mellan oss mm. i början av december. Eller precis mm. innan december. Då vi kom överens om vad vi skulle göra under december. För vi hade liksom vi behövde lite mål och fram, framåt andra sådär. Um, vad sa vi skulle hända om vi inte klarade, klarade det? <laughs> jag är lite rapig. Uh -huh. um, Sade vi att du skulle ha någon straff på något Nej, sätt? Nej, det tror jag inte. Nej. Det var med, bara att vi vet. Du och jag vet. Vi vet vad vi har framför oss. Mm. Nej, men det var mest skolgrejer och... Jobbigheter, sånt som man annars förhåller. Precis. Jag är klar med en grej. Mm. Två grejer. Ehm, mm. Och jag har, kommer vara klar förhoppningsvis med en grej. Jag kommer i alla fall göra ett försök ehm, till en komplettering i veckan. Ehm, gud vad mm. deprimerande det är lärt. Gjorde du det? Jag ska göra ett försök i alla fall. Men ja, nej, men vi, vi, har du... ju, vi har ju praktiska prov så att man vet inte om man klarar dem eller inte. Just det. Jag hade också en tenta. klarar en tenta på min. Lappa. Den ligger ju i luften nu. Den är ju en skickad tenta med musik. Nej. Men alltså, kommer det, kommer det, hur kommer det bli om du inte gör det här som du skrivit nu? Alltså innan, innan december är slut. eh uh -huh. Alltså, det kommer vara lugnt. Därför att så länge jag gör det innan de ska in i början av januari. Men är det börjar bryta. Jag har inget val. Man har alltid ett val. <laughs> jag, vet vad jag kan se upp hela mitt liv den här veckan. Eller så kan jag välja att liksom förlänga min decemberöverenskommelse lite grann. Mm. För egentligen så är ju de här målen för de här målen som jag har med angående skolan mm. är ju bara för att jag ska klara det. Men tycker du att det har hjälpt dig någonting att ha de här? Jo, men det har... Ja, nej, jag tror att jag skulle ha gjort samma sak utan dem. Hopp. <laughs> Faktiskt. Det har väl inte varit min viktigaste motivation egentligen? För mig har det hjälpt jättemycket mm. att ha dem. Jag har ju bara en grej kvar nu mm. på min lista. Mm. Som jag har. För du mig att sitta ner och schemalägga allting jag hade framför mig. Så jag har suttit och liksom så planerat in dagarna och allt ska göras. Och det har fan funkat för mig mm. att ha de här. Specifika dagarna där det ska göras. Mm. Så jag menar, nu har jag ju jag det här första dagen som nästa sista uppgiften ska göras. Mm. Och jag känner att jag alltså fixar jag det nu så är det skit på, jag gör inte det så har jag ändå typ två veckor på mig efter jul. Mm. Så jag känner mig väldigt eh, jag känner mig nöjd liksom för det har varit ett sånt extremt orosmål. Mm. Och jag känner som att jag kan njuta av julen. På ett sätt som jag har haft svårt att göra innan. Men för, för min, mitt problem har alltid varit- att jag känner att jag- blir inte nöjd med det jag gör. Men jag blir liksom mer så Istället att jag ställer krav på mig själv- att det här är liksom bara det jag bör göra. Mm. Att det ingår bara i min plikt. Och man, ska, man behöver liksom inte skryta- om att man gör sin plikt. Liksom. Mm. Så att när man väl blir ledig- så är det mest mesta, okej, okay, ta det i din, din lediga stund- men sen får du fan inte släcka igen. Mm. Man liksom inte ge sig själv- chansen att njuta riktigt mm. men nu har jag liksom gjort det jag ska och jag har gjort det haft, varit tvungen att göra länge och känt att jag kommer ut på andra sidan liksom, bett, i bättre skick än jag kom in i det mm. och det är ändå, då har ändå gett mig själv en, en present som jag måste mm. kunna njuta av verkligen så det känns bra mm. så, äh, det har känts bra att göra decemberöverenskommelsen med dig i alla fall mm. Mm. för dig också Ja, men Det känns som att det var en fin grej att göra tillsammans. Att vi har kommit överens om någonting. Mm. Och jag tror i alla fall för den, den grejen jag ska göra i veckan tror jag att det kanske har varit lite så här sporrande. Att jag ska ta tag i det här innan jul. Mm. Och just nu har jag ett bra lag och en bra chans att göra det. Så det känns... Det känns skönt ändå. Mm. Men vad ska du göra nu med resten av veckan? Om du inte kommer lägga all din tid på detta? Ehm... Mm. Jag ska ha lektion imorgon. Mm. Sen ska jag eh, förbereda för den här kompletteringen. Mm. Det kommer att ta lite tid. Passa på att dansa lite annat också. Um, och sen kanske jag ska göra lite projekt. Så ska vi preppa det sista med julklapparna. Köpa presentpapper. Det känns så onödigt, men eh, i det här stilen. Um, om vi inte ska slå in i vår jacka typ. Och det har jag inte tänkt. Um... Det är dyrare att köpa än alltså. att en jacka också. <laughs> ja, jag har också många jackor så jag ska kunna slå in på lite <laughs> nya jackorna. Ja, dagens <laughs> jävla problem. <laughs> ja. ja, i alla fall. Det är mm. inte så farligt. Um... Och sen ska jag gå på en julavslutning som några barn som jag har haft, som jag var lärare till har som du har haft lätt väldigt konstigt jag hade det för barn en gång jag hade det för barn en gång men så ser jag bort dem och... <laughs> oh, ja. oh well nej, gud. Eh... nu ska Kasper och Elke det är, jätte, är jättesorgligt <snittet> ja. eh, jag har lärt dem och då ville de komma på deras eh, julavslutning mm. och jag tänkte gå dit även om de bara kommer säga hej och <laughs> kan inte du gå dit och ställa en då... massa krav bara, nu är jag här, underhåll mig nu vad <laughs> Jag kommer hit hela vägen hit till jävla, jävla skola Utan att få någonting tillbaka. Vad är min godis på så Nej, men det ska bli kul i alla fall. Det låter jättebrytande. Det känns som en ära. Det känns som en sån här hedersak, att de bara. Kan inte hon komma på morgonen och sluta Okej! Okay. <laughs> det är lite av vad lokal mm. Eller nästan eh, privat kändes. Aha, men jag börjar känna verkligen nu då man undervisar lite här och var, så bara växer liksom den sköran av folk man har haft som elever mm. som bara så här multipliceras och har, det gör att man har en sån här eh, exponentiell eh, utveckling och mm. sticker uppåt jättefort Men tänk att du sitter här i podden mm. det var jättemycket folk som känner till dig i trakten som mm. kanske lyssnar på podden nu gamla mm. elever Jag vill du mm. hälsa till dem inför jul? Ja eh. Ät all mat som man vill. Eh, ha kul. Sov och vila. Och släpp allt som man har med skola och allt annat göra. Bara njut. Helt enkelt. Och ät hur mycket mat man vill. Mm. Bli tjocka och lata. Det har ni förtjänat. <laughs> ja, gud ja, Det tycker jag faktiskt. Man får vara under julen. Ja. man har massor med tid resten av året att göra allt annat, om man vill det. Alltså på tal om du är tjock över julen. Du, äm, igår så observerade du en sak som jag gör ibland, som jag skäms lite för. Mm. Men som jag har fått för mig att jag bara ska göra. Det, äm, jag är ju inte så himla chock. Nej, det är du inte. Nej, jag är ganska smal äh, och har varit det hela mitt liv. Mm. Framförallt ganska, ganska vältränad liksom. Mm. Men sen jag flyttade upp hit för två och ett halvt år sedan så har jag inte tränat egentligen någonting på väldigt, väldigt länge och bara suttit på mitt arsle och levt ett ganska stillsamt liv och låtit den här formen förtvinna lite grann. Mm. Och nu börjar jag känna lite så att det börjar luta ner för så att säga. <laughs> för, alltså så här utvidgen utvidgningsmässigt mm. fysiskt om ni fattar vad jag menar. Mm. så jag, då tänker jag tillbaka på en sånt knep som jag vet att Arnold Schwarzenegger gjorde mycket när han, <laughs> när han bulkade. Han, han var ju bodybuilder först innan han blev skådespelare och politiker. Mm. Så han tränar ju svin mycket och bulkade ganska mycket. Men hans knep för att få ha en smal midja var att han efter ett pass så så här, ställde han sig Platt på fötterna, sig fram i höften 90 grader. Och så gör man så att man andas in med magen, så att man blåser upp magen. Och sen när man andas ut så spänner man magmusklerna och så drar man in skatten lite grann. Så man, man knyper ihop hela det här muskelbredet. Mm. så gör man den andningen någon gång. Och effekten blir liksom att, att bålen så här, på något sätt, mm. drar, drar in magpartiet. Så att det blir lite tajtare där. Alltså, din källa här är ju Arnold Schwarzenegger är på 80-talet. Alltså han är, är jätteduktig på att träna. Ja, det är han. Och han, han har sin kroppsform och sina förutsättningar. Mm. Jag tycker att du ska sluta med det här. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Mm. Nej, nej, men det är lite så här, det är fåfänga såklart. Men alltså, jag vet inte... Jag är inte riktigt motiverad att träna riktigt för att ta tag i det på riktigt och maten har börjar vi få lite koll på nu sitter jag här och äter ostmacka som jävla pycklare men men vi checkar ju inte så mycket kött och vi checkar ganska bara vegetariskt så menar, mm. vi försöker äta lite mindre socker nu kommer bli lite ja, men jul, julen är ju liksom en en en Bermuda triangel för alla löfter men någon såna ja, lämnat sig mat. Men men vi har försökt minska på socker i alla fall. Mm. Jag köpte ganska mycket läsk förut och ofta så här någon kaka eller något alltså vi köpte liksom det, det dels är det dyrt men du är också också så här, vi behöver inte det här Nej, Nej men så alltså, det går ju åt rätt håll men jag behöver ju röra på mig lite mer mm. så nu efter jul så har jag lovat mig själv att hitta ett par ett par som passar mig bra mm. och sen ut och lära mig åka igen mm. för det har jag verkligen velat göra länge Framförallt om man nu ska åka iväg till Åre och, och dö i en skidbacka så vill jag ju åtminstone dö men för, med liksom en chans att fysiskt orka med det. Mm. Så det kanske är mitt nyårslöfte sen. Sluta oroa mig för min kropp. Kan man inte köra så här, istället för nyårslöften kan man inte köra nyårsmål typ. Löften är, alltså det, det, det är liksom för stort, det håller man inte. Men om man säkert har ett mål som man men det här vill jag liksom jobba för och jobba med. Det är en helt annan grej. Okej, nyårsmål då. Mm. Då är det mitt nyårsmål. Att mm. eh, droppa mitt kroppskomplex mm. och bejaka min fysiska min fysiska del av mitt liv lite mer. Mm. Gör det. Idrott och sådär. Men Vad har du för nyårsmål? sätter mig ner och klippa mer dansfilm faktiskt. Nej, det är det så? Ja, <laughs> ah, gud ja. Alltså, jag skulle jag har liksom så mycket potential nu känner jag. Jag behöver bara liksom tid. Jag behöver ägna mer tid åt det. Kommer du ha tid? Jag tror det. Då tummar vi på det. kanske mm. vi ska ha det i pollen sen. Om mm. våra lyssnare ha något nyårsmål. Mm. Ja. Mm. Men nu ska vi äta upp våra mackor här. Mm. Mm. Innan det så har jag ett annat löfte, ett riktigt löfte. Ja, det har det. Som ska infrias. Eh, en improviserad juldikt mm. vid varje ljuständning. Mm. Varje advent. Så vi kan ha lite feeling bara. Ska jag försöka reda ut det här även idag. Mm. alla måste Jag måste du måste farfar och morfar måste mormor farmor måste dina systrar och bröder måste fäster måste, måste måste och pappa måste också som min mamma alla måste vara med stressa och stöka alla måste fira jul. Alla måste. Även jag. Även du. Vad är det vi måste? Måste vara med? Måste delta? Måste hjälpa till? Måste vi gilla det? Måste vi tycka om att måste? Måste vi längta efter att måste? Må man bra av måste, måste man, måste, måste, måste, måste, måste, måste, måste, måste. Det började bra. <h Technology> Fångade din blick här. <d~>. <momerna> Då kunde jag inte låta bli att tränsa bort det. Man måste inte mer än man måste orka, vara med. Kuyur! Kuyur, vi är mora.